Secretul triunghiului Normand de Maurice Leblanc Pista 10 Asta-i, asta-i, băiguii bătrâle îmbătat. Estoarul Normand, unul din punctele esențiale, unul din nucleele primitive ale noțiunii franceze. Estoarul se completează prin încă două forțe, una în aer, liber, vie, cunoscută, noul port care domnește asupra oceanului și se deschide spre lume iar cealaltă tenebroasă, necunoscută și cu atât mai neriniștitoare cu cât e nevăzută și intangibilă. Prin secretul acului se explică o întreagă a istoriei Franței și a casei legale, ca și întreaga evoluție a lui Lupin. Aceleași resurse de energie și putere alimentează și renuiesc averea regilor și pe aceea a aventurierului. Din târg în târg, de la flujul la mare, botrâle scot peste tot cu nasul în vânt, cu urechile ciulite și încercând să smulgă lucrurilor, semnificația lor profundă. Trebuia să întrebe delușorul ăsta, sau pădurea aceea, sau casele din satul ăsta. Oare din cuvintele nesemnificative ale țăranului ăstuia va desprinde cuvântul revelator? Într-o dimineață mânca într-un han, în apropiere de un fleur, străvechea cetatea estoarului. În fața lui mânca un geambaș normant, roșcovan și greoi, unul din aceia care bat iar maroacele din regiune, cu biciul în mână, cu o bluză lungă pe spinare. După o clipă lui Botrâle, îi se păru că omul îl privește atent, ca și cum l-ar recunoaște sau ar încerca să-l recunoască. Ei, se gândi el, mă înșel, nu l-am văzut niciodată pe negustorul ăsta de cai și nici el nu m-a văzut în viața lui. Într-adevăr, omul păru să nu-i mai dea atenție. Își aprinse pipa, ceru cafea și coniac, fumă și bău. Terminându-și masa, botrăle plăti și se sculă. Când adesea să ia, se intră într-un grup de oameni, așa că trebuie să rămână câteva clipe, lângă masa la care era așezat geambașul și l auzi spunându-i încet, Bună ziua, domnule bătrâle! Izidor nu ezită, se așeză lângă el și îi zise, Da, eu sunt, dar dumneavoastră cine sunteți? Unde m-ați recunoscut?" Păi nu e greu și totuși nu ți-am văzut niciodată decât fotografia în ziare. Dar ești atât de prost, cum ziceți în franțuzește, atât de prost machiat. Avea un accent străin foarte puternic și lui Botrărei se păru cercetându-l că și el are o mască ce îi schimbă fizionomia. Cine sunteți? Repetă el. Cine sunteți? Străinul zâmbi. Nu mă recunoști? Nu, nu v-am văzut în viața mea. Păi nici eu, dar aminteșteți. Și mie mi-apare poza în ziare și încă des." E bine, te-ai prins?" Nu, Herlock, Șolme." Întâlnirea era originală și semnificativă. Tânărul îi simție imediat importanța. După un schimb de complimente, spus spuse lui Șolme. Presupun că sunteți aici din cauza lui?" Da. Atunci, atunci, credeți că avem șanse în direcția asta." Sunt sigur, bucuria pe care o simți botrâle când constată că părerea lui Jolmei coincide cu a lui nu era chiar atât de pură. Dacă englezul ajunge la capăt, asta însemna să împartă victoria și cine știe dacă nu cumva o să ajungă înaintea lui. Aveți dovezi? Indici? Nu te temeruse englezul, înțelegându-i neliniștea, nu-ți fac concurență. Dumneata ești cu documentul, cu broșura, lucrurile astea nu îmi prea inspiră încredere. Și dumneavoastră? Cu mine e altceva. Sunt indiscret?" Deloc, îți amintești povestea diademei aducelui de Charmereau însă?" Da, n a uitat-o pe Victor, bătână a lui Lupin, cea pe care bunul meu prieten Ganimar a lăsat-o să scape într-o falsă dubă de închisoare." Nu. Am dat de urma Victoriei, locuiește la o fermă, nu departe de drumul național 25. Drumul național 25 e drumul de la Leavre la Lille. Prin Victor o să ajung ușor la Lupin. O să dureze. Nu contează, mi-am lăsat baltă toate treburile. Nu mă mai interesează decât asta. Între mine și Lupin e o luptă pe viață și pe moarte. Spuse aceste cuvinte cu un accent sălbatic, în care se simțea toată ura pentru umilințele suferite, Toată ura feroce pentru un inamic ce dusese de nas în atât de crud. Pleacă, murmură el, suntem priviți, e periculos, dar amintește-ți cuvintele mele, în ziua când rupem și cu mine o să fim față în față, o să se întâmple ceva, ceva tragic... Bătrânul se despărțit de șolmei, complet liniștit. Nu avea de ce să se teamă că englezul o să fie mai rapid decât el. Și ce dovadă nu îi aducea această întâlnire întâmplătoare. Drumul dintre lor și lilă trece prin diep. E marea șosea de coastă din ținutul cop. Drumul maritim care domină falezele canalului mânecii, iar Victor era instalat într-o fermă în apropierea acestui drum. Victorii, adică Lupin, fiindcă nu se despărțeau niciodată stăpânul de servitoare a lui, care îl urma întotdeauna cu un devotament orb. Frige, frige!" își repeta tânărul. De îndată ce împrejurările îmi aduc o informație nouă, aceasta îmi confirmă presupunerea. Pe de o parte, siguranța absolută în legătură cu malurile Senei. Pe de alta, siguranță în legătură cu șoseaua națională." Cele două căi de comunicație se întâlnesc la Loabre, în orașul lui Francesc I, orașul secretului. Limitele se apropie. Ținutul Co. nu e mare, dar n-am decât partea de veste a zonei de răscolit. Se apucă de treabă cu îndârjire. Nu există niciun motiv ca eu să nu găsesc ceea ce a găsit Lupin, își spunea el fără încetare. E adevărat că lui avea asupra lui câteva mari avantaje, poate cunoașterea amănunțită a regiunii, date precise despre legendele locale, poate mai puțin decât atât, o amintire, avantaj prețios fiindcă el bătrâne, nu știa nimic în legătură cu ținutul. Prima dată îl străbătuse când cu spargerea de la ambiul și atunci repede, fără să zăbovească, dar nu conta chiar dacă era nevoie să-și consacre acestei anchete zece ani din viață și tot avea să o ducă până la capăt. Lupin era acolo, îl vedea, îl simțea, îl aștepta la cotitura asta, la marginea aceea de pădure, la ieșirea din satul ăsta și de fiecare dată decepționat, fără că găsește în fiecare decepție un motiv și mai puternic să se încăpățâneze în continuare. Adesea se arunca pe marginea drumului și se adâncea cu înflăcărare în studiul documentului, la cărui copie o avea întotdeauna la el, adică cu cifrele substituite prin vocale. Sau, după obiceiul lui, se întindea pe iarbă și se gândea ceasuri întregi. Avea timp, viitorul îi aparținea. Pe de admirat, mergea de la Sena spre Mare și din spre Mare spre Sena, îndepărtându-se treptat, revenind pe propriile urme și abandonând terenul, numai atunci când nu mai avea, teoretic, nicio șansă de a obține nici cel mai mărunt indiciu. Studiate în Montevillier, Saint-Romain, Octeville și Gonneville și Cricăto. Seara bătea la porțile țăranilor și le cerea adăpost, post. După cină, fumau împreună și se așezau la taclale și îi ruga să-i spună povești din acelea care se spună în nopțile lungi de iarnă și le punea întotdeauna o întrebare. Și acul? Povestea acului găunos? Nu știți? Zău că nu, n-am habar, gândiți-vă bine, un basm de adormit copiii, ceva în care e vorba de un ac, un ac fermecat, poate știu eu. Nimic, nicio legendă, nicio amintire, iar a doua zi pornea din nou vesel la drum. Într-o zi trecu pe infumosul Setux în ce se înălța deasupra mării și coborâ printre stâncile rupte din faleză împrăștiate haotic. Apoi urcă -n apoi pe platou și o lăs spre făgașul Bruneval, spre capul antifer, spre Bel Belplage. Umbla vesel și sprinten, un pic obosit, dar atât de încântat de viață, atât de încântat încât uită și de Lupin și de misterul acului Găunos, și de Victoire și de șolme și urmărea spectacolul lumii, cerul albastru, Marea de smarald strălucind orbitor în soare. La un moment dat văzut niște taluzuri drepte, niște aresturi de ziduri și de cărămidă, care îi se a fi afiruinele unei cetăți romane și care îl intrigară. Apoi zări un fel de castel micuț, imitând un vechi fort cu turnulețe crăpate, cu ferestre înalte în stil gotic și care era situat pe un promontoriu erodat, accidentat, stâncos, aproape desprins de faleză. Trecerea strâmte era barată de o poată de fier, având de o parte și de alta balustrade și țepușe de fier. Botrule reuși cu chiucuvai să treacă de ea. Deasupra ușii ogivale, închise cu o broască veche ruginită, citi. Fortul frifose. Fortul frifose purta numele unui domeniu vecin de care aparținea. Distrugerea sa, care a avut loc câțiva ani mai târziu, a fost cerută de autoritățile militare, ca urmare a dezvăluirilor cuprinse în această carte. Nu încercă să intre și, rândul la dreapta, apucă, după ce coborâse o mică pantă, pe o potecă ce ducea la o creastă de pământ, mărginită de o balustradă de lemn. În capătul ei era o grotă micuță, ca o gheretă în vârful stâncii în care era săpată, o stâncă abruptă coborând până în mare. În grotă nu puteai sta în picioare decât în mijloc. Pe pereți se încrucișau tot felul de inscripții. Spre partea uscatului se deschidea ca o lucarnă, o găură aproape pătrată săpată în piatră chiar în fața afortului Frefose a cărui coroană crenelată se zărea la vreo 30-40 de metri distanță. Botrule își puse sacul jos și se așeză. Ziua fusese grea, obositoare. A o clipă. Îl trezi vântul răcoros care pătrundea în grotă. Rămase câteva minute nemișcat și distrat, cu ochii rătăcind. Încerca să reflecteze, să-și firul gândurilor încă amolțite. Și deja mai limpezit era gata să se scoale, când a avut impresia că în fața ochilor, dintr-o dată fix și larg, deschiși, apare, îl scutură un fior, mâinile insectului spară și simți picături de sudare, izborându i la rădăcina părului. Nu, nu, băiguie el, e vis, halucinație. Să fie oare posibil? Se așeză brusc în genunchi și se aplecă, în granitul solului erau gravate în relief două litere enorme, fiecare cam de câte un picior lungime. Cele două litere, cioplite grosolan, dar clar și cărora au zura beacurilor, le rotunjise unghiurile și le patinase suprafața, aceste două litere erau un D și un F. D și F, miracol tulburător. Chiar D și F, două litere din document. Singurele litere din document. Ah, botrâle nici n-avea nevoie să consulte documentul ca să vadă grupul de litere de pe rândul patru. Rândul cu măsuri și indicații. Reștia bine. Erau înscrise pe vecie, pe retină, încrustate pe vecie în chiar materia lui cenușie. Sesculă, coborând drumul povârnit, urcă pe lângă vechiul fort, se agăță din nou ca să treacă de vârfurile balustradelor și merse iute spre un păstor, a cărui turmă păștea în ungul unui platou ondulat. Grota aia de acolo, grota aia! Buzele îi tremurau și își căuta cuvintele care nu-i veneau. Păstorul se uita la el prostit. În sfârșit, repetă. Da, grota aia, de acolo, în dreapta fortului, are vreun nume. Pe cum? Toată lumea din Etrata îi zice că-i domnișoarele. Ce? Ce? Ce zici? Păi da, camera domnișoarelor. Isidor făcut pe ce să-i sară de gât, ca și cum tot adevărul se lășuia în omul acela. Ca și cum spera să-i fure dintr-o dată, să-i smulgă. Domișoarele, unul din singurele trei cuvinte cunoscute din document. Un vânt de nebunie îl clătină pe bătrele de pe picioare. Și vântul acela se îmbolbura în jurul lui. Sufla ca o vijelienă prasnică, venind din larg, venind de pretutine și biciuindu-l cu adevăruri. Înțelegea. Documentul își dezvăluia adevăratul înțeles. Camera domnișoarelor, etrata. Asta e, gândi el cu minte invadată de lumină. Nu poate fi decât asta, dar cum de n-a mai devreme? Îi spuse încet ciobanului, «Bine, du-te, poți să pleci, mulțumesc!» Mut de uimire, omul își plăieră câinele și se îndepărtă. Rămas singur, botrâle se întoarse spre fort, aproape că trecuse de el când deodată se trânti la pământ și se gemui la picioarele unui zid. Și se gândea frângându-și mâinile, «Ce nebun sunt! Și dacă el mă vede! Dacă mă văd complicii lui! De un ceas întreg mă tot preumbru! Nu se mai mișcă! Soarele asfințise. Noaptea se amesteca încet cu ziua, este omplânt contururile lucrurilor. Atunci, cu gesturi mărunte, insesizabile, pe burtă, târându se cățărându-se, pe unul din vârfurile promontorului, până la capătul falezei. Ajunse acolo, cu mâinile întinse, îndepărtă tufele de iarbă și capul se ridică deasupra abisului. În fața lui, aproape de nivelul falezei, în mare, se ridica o stâncă enormă de mai bine de 80 de metri înălțime, un obelis colosal bine proptit pe baza lui de granit, ce se zărea la nivelul apei și subțindu se până în vârf ca un colț gigantic al unui monstru marin. Alp ca faleza de un alb cenușiu și mudar, înspăimântătorul monolit era vărgat de linii orizontale de silex și se vedea pe el munca înceata a beacurilor, acumulând unul peste altul, straturile de calcar și straturile de pietriș. Din loc în loc câte o fisură, câte o adâncitură și deodată pe aici pe acolo câte un pic de pământ, de iarbă, câteva frunze. Totul era puternic, solid, formidabil, un aspect de lucru indestructibil, împotriva căruia asaltul furios al valurilor și furtunilor e neputincios. Și era nepieritor, statornic, grandios, în ciuda grandorii falezelor ce se ridicau deasupra lui, imens, în ciuda imensității spațiului în mijlocul căruia se ridica. Unghiile lui botrăle se înfigeau în pământ, ca ghearele unei fiare ce stă gata să seară asupra prăzii. Ochii îi un în scoarța aspra a stâncii. I se părea că-i pătrunt în pielea, în carnea ei. O atingea, o pipăia, o cerceta, punea stăpânire pe ea și o asimila. Orizontul era roșii de flăcările soarelui dispărut, și norii învăpăiați, nemișcați pe cer al o peisaje magnifice, lagune ireale, câmpie aprinse, păduri de aur, lacuri de sânge, vă întreagă fantasmagorie arzândă și tăcută. Albastrul cerului se întunecă, aluceafărul strălucea superb, apoi se aprinseră alte stele încă timide. Și botrâle închise deodată ochii și, -și prinse convulsiv capul între brațele îndoite. Acolo ah, crezut că mare de bucurie. Într-atât era de crudă emoția cei i cuprinsese sufletul. Acolo, în partea de sus a acului de la etrâta, aproape de vârful în jurul căruia zburau pescăruși, urca în spirale leneșe, în aerul calm al crepuscului, o șuviță de fum ce se prelindește dintr-o crăpătură, ca dintr-un șemineu invisibil nouă. SESAM deschidete. Acul de la Etrăta e găunos. Fenomen natural, excavația produsă de cataclisme interioare sau de efortul insensibil al mării ce se frământă, al ploii ce se infiltrează, sau lucrare supraomenească îndeplinită de oameni, celți, gali, oameni preistorici. Erau întrebări insolubile, fără îndoială, dar ce importanță avea. Esențialul era acesta, acul era găunos. La 40-50 de metri de arcul impunător, căruia îi se spune port de aval și care țâșnește din înaltul falezei, caramura a unui copac, pentru a prinde rădăcini în stâncile submarine, se înalță un imens con de calcar, iar acest con nu-i decât o scufie ascuțită de scoarță așezată peste vid. Prodigiosa revelație După Lupen, iată că și Botrâle descoperea Cheia Marie enigme, care a rezistat mai bine de 20 de veacuri. Cheie de o importanță supremă pentru cel ce o poseda dinioară, în vremurile îndepărtate când hoardele de barbari copeșau lumea veche. Cheie magică ce deschide peștera ciclopică pentru triburi întregi ce fug din fața dușmanului. Cheie misterioasă ce păzește ușa celui mai inviolabil adăpost. Cheie glorioasă ce dă puterea și asigura tot stăpânirea. Având această cheie, ar poate să îngenuncheze Galia. Aflați în posesia ei, normanzii se impun în zonă și de aici mai târziu, rezemându-se de acest punct de sprijin, cuceresc insula vecină, cuceresc Sicilia, cuceresc Orientul, cuceresc lumea nouă. Stăpânei secretului, a regii Angliei domină Franța, o umilesc, o desmembrează, se încoronează regi la Paris. Îl pierd și începe de ruta. ai secretului, a regii Franței câștigă în măreție, trec de granițele strâmte ale domeniului lor, făuresc încet încet marea națiune și împrăștie glorie și putere, îl uită sau nu mai știu să-l folosească și începe exilul, a decăderea moartea. Un regat invizibil în sânul apelor la zece stânjeni de mal. O fortăreață necunoscută, mai înaltă ca turnurile de la Notre-Dame și construită pe o bază de granit mai mare ca o piață publică. Ce forță și ce siguranță! De la Paris la Mare, pe Sena, acolo e avră, oraș nou, oraș necesar. Și la șapte lege mai încolo, acul Găunos. Nu e acest adăpostul inexpugnabil? E un adăpost și în același timp o formidabilă ascunzătoare. Toate comorile regelui spărite cu fiecare secol, tot aurul Franței, tot ce-i se ia poporului, tot ce-i se smulge clerului, toate prăzile adunate de pe câmpurile de bătălie din Europa, toate astea sunt înghesuite în peștera regală. Vechi, parale de aur, scuzi, rucitori, dubloni, educați, florini, eguine și pietre scumpe și toate juvaerurile și toate podoabele, toate sunt aici, cine să le descopere? Cine să afle vreodată secretul impenetrabil al acului? Nimeni. Ba da, Lupin. Și Lupin devine ființa aceea de adeptul disproporționată pe care o cunoaște o lume întreagă, minunea imposibil de explicat atâta timp cât adevărul rămâne în umbră. Oricât ar fi de nemăginite resursele geniului său, ele nu pot fi de ajuns în lupta pe care o duce împotriva societății. E nevoie și de alte resurse mai palpabile. E nevoie de un adăpost sigur, e nevoie de certitudinea impunității, apăcii care să permită executarea planurilor sale. Fără acul găunos, Elieupen nu poate fi înțeles. E un mit, un personaj de roman fără legătură cu realitatea. Dar stăpânind acest secret și ce secret, e pur și simplu un om, ca toți oamenii, dar care știe să mănuiască în mod superior, extraordinară armă pe care i-a dăruit-o destinul. Deci, acul e găunos. Acesta era un fapt indiscutabil. Rămânea de văzut cum se poate ajunge la el. Pe mare, cu siguranță. Trebuia să fie, pe partea dinspre mare, vreo fisură ce poate fi abordată de băci, în unele momente ale fluxului. Dar pe uscat... Înăseara, botrâle rămase suspendate deasupra abisului, cu ochii fixați pe masa de umbra aruncată de piramidă, gândindu-se, meditând cu toate puterile spiritului său. Apoi, coborând spre etruta, alese hotelul cel mai modest, mâncă, urcă în camera lui și desfăcut documentul. Pentru el era acum un joc să-i precizeze semnificația. Imediat observă că cele trei vocale ale cuvântului etruta apăreau în primul rând în ordinea și cu intervalele necesare. Ce cuvinte puteau fi înaintea lui Etruta, Fără îndoială niște cuvinte care se refereau la amplasarea acului în raport cu satul. Ori, acul se ridica în stânga spre vest. Găută și amintindu-și că vânturile de vest se numeau pe coaste vânturi și din aval și că poarta se numea tocmai port de aval, scrise în aval de etrta. Rândul al doilea era cel al cuvântului domnișoarele și, observând imediat în fața acestui cuvânt, toată seria de vocale din cuvântul camera, notă cele două fraze. În abal de etrâta, camera domnișoarelor, a avut mai multe greutăți cu rândul al treilea și după multe tatonări și aminti existența, nu debate de camera domnișoarelor, a castelului construit pe locul fortului Frefose, așa încât până la urmă reconstitui documentul aproape în întregime. În aval de etrâta, camera domnișoarelor, sub fortul frefose, acul găunos, acestea erau cele patru formule, formulele esențiale și generale. Prin ele era îndreptat în aval de etrâta, intrai în camera domnișoarelor, treceai după toate probabilitățile pe sub fortul și ajungeai la ac. Cum? Prin indicațiile și măsurile ce formau rândul al patrulea. Acestea erau evident formulele speciale destinate căutării intrării pe unde se pătrundea și a drumului ce ducea spre act. Botrâle presupuse imediat și ipoteza lui era consecința logică a documentului că dacă există într-adevăr o comunicație directă între uscat și obeliscul acului, subterana nu putea să pornească decât din camera domnișoarelor, să treacă pe suportul frefose, să coboare perpendicular ce 100 de metri ai falezei și printr-un tunel să pat stâncile marine să ajungă la acul găunos. Intrarea în subterană, oare nouă desemnau tocmai literele de și atât de clar conturate? Poate că era chiar subire, ascunsă de un mecanism ingenios? A doua zi dimineața, Isidor coinărit prin etrâta și stătut de vorbă cu tot felul de oameni pentru a încerca să mai descopere vreo informație utilă. În sfârșit, după amiază, urcă pe fareză, deghizat în marinar părea și mai tânăr, n un împușteam de 12 ani, cu pantaloni prea scurți și cu bluza de pescar, imediat ce intră în grotă, în genunchi, în fața literelor. Dar îl așteptau o decepție, degeaba bătu le împinse, le răsucie în toate părțile, nu se mișcau și își dădu seama destul de repede că de fapt nu puteau să se miște și deci nu puteau comanda niciun mecanism. Totuși, totuși, însemnau ceva. Din informațiile pe care le culesese din sat, rezulta că nimeni nu le putuse vreodată explica prezența și că abatele Coșe, în prețioasa lui carte despre Etrâta, se aprecase și el în zadar asupra acestui mic rebus. Dar Isidor știa ceea ce nu aflase savantul arheolog Normand, și anume prezența celor două litere în document, pe rândul cu indicații. Coincidență întâmplătoare, imposibil și atunci... Brusc îi veni o idee atât de rațională, atât de simplă, încât nu se îndoi nicio clipă de justiția ei. D și F nu erau inițiale a două dintre cele mai importante cuvinte din document, cuvinte care reprezentau, împreună cu acul, reperele esențiale ale căii ce trebuiau urmate. Camera domnișoarelor și fortul Frefose. D de la domnișoare, F de la Frefose, era un raport prea ciudat între ele ca să fie opera întâmplării. În cazul acesta problema se înfățișa astfel. Grupul DF reprezintă relația ce există între Camera Domnișoarelor și Fortul frefose. Litera izolată D de la începutul rândului reprezintă domișoarele, adică grota unde trebuie să te postezi, și litera izolată F de la mijlocul rândului reprezintă frefose, adică intrarea probabilă în subterană. Între aceste semne diverse rămân două, un fel de dreptunghi marcat cu o linie în stânga, jos, și numărul 19 semne care indică, evident, celor care se găsesc în grotă, mijlocul de a pătrunde sub fort. Forma dreptunghiului îl intriga pe Izidor. Va fi în jurul lui pe pereți sau oricum, la vedere, vreo inscripție, vreo obiect care de formă dreptunghiulară? Căutând de lung și era pe punctul de a abandona această pistă când ochii căzurea pe mica deschizătură săpată în stâncă și care sluja de fereastră. Ori, marginile acestei deschizături constituiau tocmai un dreptunghi neregulat, inegal, grosolan, dar oricum un dreptunghi și imediat boturile constată că punând picioarele pe deul și feul gravate în sol și astfel se explica barate deasupra literelor din document, se afla exact la înălțimea ferestrei. Se așeză, deci, în poziția aceea și privi, fereastra fiind îndreptată, după cum spuneam, spre uscat, se vedea mai întâi cărarea care lega grota de uscat, cărarea suspendată între două prăpăstii, apoi se zărea de ușorului pe care era așezat fortul. Ca să încerce să zărească fortul, botrulei se aplecă spre stânga și atunci înțelese semnificația liniei curbe, a virgulei care marca documentul jos, în stânga. Jos, în stânga ferestrei, ieșea în afară o bucată de silex și extremitatea acestei bucăți se încovoia ca o gheară, era ca o veritabilă cătare. Și dacă îți puneai ochiul în dreptul acestei cătări, privirea cuprindea, pe panta ușorului din față, o suprafață de teren destul de mică și aproape în întregime ocupată de un zid vechi de cărămidă, rămășiță vechiului fort Frefose, sau a anticei fortificații romane, construite în locul acela. Botrăle alergă spre zidul care ne avea mai mult de 2 metri lungime și a cărui suprafață era căptușită cu ierburi și plante, nu descoperi nimic, și totuși ce era cu numărul 19% se în grotă, scoase din buzunar un ghemuleță de și un metru de croitorie pe care le avea la el, legă spara de colțul de silex, agăță o piatră la capătul la 19 metri de fir și o aruncă pe pământ. Piatra abia atinse capătul potecii. Ce idiot sunt!" își zise botlele. Păi pe vremea aia se socotea în metri." 19 înseamnă sau 19 stânjeni sau nimic." Făcând calculul, măsură 37 de metri de sfoară, făcând un nod și caută pe pipăite pe zid, punctul exact în care nodul format al 37 de metri de fereastra domnișoarelor va atinge zidul fortului. După câteva minute reuși să stabilească punctul de contact cu mâna liberă dădu de de parte frunzele de coada mielului crescute printre crăpături. Îi scăpă un strigăt. Nodul pe care îl ținea nemișcat cu arătătorul era așezat în centrul unei cuciulițe, ciobite în relief pe o cărămidă și semnul care se găsea în document după numărul 19 era o cruce. Trebuia să-și adune toată voința pentru a-și domina emoția care îl copleșea. Grăbit, apucă crucea cu degetele crispate și apăsând-o, o a în același timp cum ar fi învârtit spițele unei roți. Caramida se hlinti. Își spori eforturile. Cărămida... Nu se mai mișcă. Atunci, fără să mai învârtă, apăsă mai mult. Simți imediat că cedează și deodată se declanșă parcă ceva ca zgomotul unei broaște descuiate și, în dreapta cărămizii pe suprafață de un metru, zidul pivotă și descoperi deschizătura unei subterane. Ca un nebun, botrărei își făcă ușa de fier în care erau încrustate cărămizile. O trase cu violență la loc și o închise. Uimirea, bucuria, teama de a nu fi descoperit, îi schimă tipul tipul de nu mai puteai recunoaște. Abu viziunea copleșitoare a tot ce se întâmplase acolo din de 20 de veacuri, a tuturor personajelor ce cunoșteau Marataină și care pătrunse pe acolo. Celți, gali, romani, normanzi, englezi, francezi, baroni, Duci, regi și, după toți aceștia, Arsene Lupin. Și după Lupin el, bătrâlei, simțit că mintea Ioia Razna, căzuleșinat și se rostovăli până la piciorul balustradei, pe buza prăpăstii. Sarcina lui era îndeplinită sau, cel puțin, sarcina pe care putea să o îndeplinească singur cu propriile puteri.